Højere. Hvor er der. Ja, tak. Og, og de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 I dag skal vi snakke om, det overhovedet er så fedt at være DJ, som de får det til at se ud til, hvorfor det er irriterende at få musikønsker på klubberne, og hvordan en arbejdsru egentlig ser ud, når man arbejder hver weekend. Men først skal vi have præsenteret dagens gæster, og det gør vi selvfølgelig ved at gennemgå deres DJ-CV. Sigvaren, velkommen til. <tryk> tak. Du er 24 år gammel, startede for ni år siden med at DJ e og producere musik efter en del år i et band, du spiller primært kun klub- og artistjobs på festivaler, og så har du et artistprojekt ved navn Bøjer Sigvart med over 60 millioner streams. Wow! Og øh, derudover så læser du også musikproduktion på Rytmisk Musikkonservatorie. Øh, hvad er det hårdeste egentlig ved at være DJ? Uh. Jeg tror, det er en blanding mellem, når du har en normal hverdag fra mandag morgen og skulle konvertere for en lukker lørdag og så sove en hel søndag og så prøve at være frisk igen om mandagen. Mm -hmm. Meget jetlag-agtig Det er det. meget jetlag-agtig, Min Amin og så velkommen til dig. Du er 32 år, arbejder som DJ i 14 år, og du er at finde på diverse klubber, og så bliver du også booket til privatjobs. Så er du også Label Manager på et pladselskab, som du har sammen med den kære Emil Lange. Og jeg har jo set et program på DR, hvor at han er ude og prøve at se, om han kan tjene en masse penge, ham her Emil Lange. <laughs> øhm, hvordan går det med det? Er det derfor, I har lavet det her pladselskab? Han har ikke tjent lige så meget, som han gerne ville, <laughs> men altså, han klarer sig fint. <laughs> Hvad synes du er det værste af at ved at være DJ? Øhm, grænseoverskridende mennesker. Dem kan jeg forestille sig, at der er mange af, når der er alkohol involveret. Ja. <laughs> Siger du, mens du stiger stift for mig meget <laughs> Jeg har bare også kendt som uh, Fetty. Du er 43 år, startede for 20 år siden, og du spiller primært Aarhus klubber og events for kommersielle brands. Og så uh, bryllup til tider, men som du skrev til mig, så koster du måske lidt af det ekstra, end de fleste gør. <laughs> det ved jeg ikke. Jeg sætter bare en høj pris i hvert fald. Har du lyst til at fortælle, hvad der er for en pris, du sætter? Nej. <laughs> Under ingen omstændighed. Jeg kiggede også på dig, det er no. meget farligt. <laughs> men uh, du er også DJ Booker på øh, Søphalbjørn, som er et diskotek, der ligger i København, og så laver du øh, tusind andre ting ved siden af, lige så snart du har et minuts pause. Ja. Æm, men hvad synes du det her ved at være DJ? Jeg må jo lidt øh, sige lidt det samme som Amin. Altså det, jeg bare ville sige, det var folk, der have lange samtaler, mens man er på arbejde. Okay, ja. Så altså, wow! Ja. Uh -huh. <laughs> Det er, som om, efter to drinks, så er det som om sådan, det der, jeg skal lige huske at sige det der til hende, eller øh, man skal lige et eller, andet, eller ham der, der lige sådan noget, kom alt muligt, hvor man tænker, jeg er på arbejde. Altså, og man skal jo stå og være høflig, ja. fordi det er jo, vi er jo i et kundeservice-fag. Så man skal jo prøve altid at have et smil på læben, have en god attitude, man skal ikke være arrogant, man skal ikke være det. Men det er fandme svært at holde musikken gang. Du har to slags musik i ørerne, den du spiller, det nye nummer du gerne vil have du skal også prøve at beatmixe du skal også stå og smile ud, kig samtidig med at der er en eller anden i øret, der står og fortæller en god historie om et eller andet mm. men jeg synes også det er et sjovt tidspunkt, man vælger at fortælle den her dybe historie, når der er høj musik omkring en og en masse mennesker der står og danser, jeg synes det er umiddelbart ikke det inviterer ind til en lille samtale omkring hvordan lyder det går. Det sker nærmest hver gang jeg er på job ja. det, det sker mange gange ja. det er, no, gang, man er, det er det. meget normalt ja. Det er meget sådan, nogle gange er det meget imponerende, hvor mange spørgsmål folk, altså hvor mange spørgsmål de kan stille, før de kommer frem til det, de gerne vil sige. Ikke? Så det er sådan en der, har du det også godt i dag? Sygt. Hvad for nogle musikspiller du i dag? Ja, ja. Nå okay, kan vi høre det her? Nogle gange ja, det sådan, har du jeg bare tænkt sådan, at spille det her nummer? Ja, bare sådan, du kan også bare lægge ud med at starte ja. med at sige, hvad for et nummer du gerne vil høre? Wrap ja. ja. it up, baby. Kom ja. her. Ja, goh, jeg skal ja. to the point med det samme. Pro problemet er, at folk øh, er begyndt ikke at se det som værende et arbejde. Mm. De føler ikke at, at vi er på arbejde mm. Vi er lige så meget på arbejde Som en bartender er på arbejde Og du står ikke og snakker med dem ja, Det gør du så nogle gange. Men, men altså Det er blevet så undermineret At være DJ Nu om dagen det kommer vi måske også lidt til en lille bitte smule senere, fordi at, øh, jeg forstår godt, hvis øh, dig, der lytter med, undrer dig over, hvorfor der sidder øh, tre DJ's i dag i, øh, i panelet, da det i Tidernes Morgen startede som en restaurationspodcast. Men for mig er Nattelivsbranchen en fætter kusine til restaurationsbranchen, og vi har jo alle, der sidder her i dag, det til fælles, at vi jo bliver betalt for, at gæsterne i butikken har det nice. Mm. Derfor synes jeg, at vi i allerbedste fedt- Kusine stil vil invitere øh, dem ind, som er med til at sætte rammerne for, at jeg kan stå og tungedanse med samtlige fremmede mennesker og kollegaer på et dansegulv. Fordi selvom de måske har gjort sådan, at jeg har haft det for fedt, gad jeg godt at vide, om de så selv står og har det lige så fedt. Så velkommen til dans program. Nu kom vi jo faktisk lige allerede lidt ind på det, som faktisk også er mit oplæg til første runde i programmet her. Men det, jeg tror nemlig ikke, at jeg er den eneste, der på et tidspunkt har haft lidt for meget ejerfornemmelse over, at Jack stik til en eller anden privat fest med en Spotify-liste, hvor jeg har tænkt, at jeg kunne da lige så godt blive betalt for at stå her og fyre mm -hmm. de fedeste numre af. Så i Amine, mean, måske skal vi fortsætte med dig. Og altså, Hvorfor er det, tror du, at folk ikke ser det som et lige så respekteret erhverv, som en bartender? Jeg tror, øh, jeg, jeg vil ikke sammenligne det med et bartender, faktisk. Det er måske bare sådan, generelt et respekteret erhverv. Mm -hmm. for, øh, fordi det er så tilgængeligt for alle nu at blive DJ, tror de, mm. øh, Streg under, tror de. Præcis. <laughs> præcis at, at, øhm, når ens veninde eller ven har stået på en klub og spillet én gang, så er vedkommende en DJ. Så jeg bliver sammenlignet med vedkommende, som har spillet én gang, og jeg har spillet i 14 år. Ergo så bliver min tekniske kunde og min ekspertise inden for, for, for det rimelig undermineret. Ender det så med, at folk booker dem, som for eksempel har spillet én gang mere end at book dig? For jeg tænker, at du er jo selvfølgelig også koster lidt dyrere, i og med, at du har været flere år i branchen. Ja, i starten vil der 100% være altså et ryg for de nyere. De er, ikke koster så meget, men i sidste ende vil det 100% være mig, som vil stå og spille på mm. klubberne. Jeg bliver helt aldrig, altså som, som selvstændig DJ, det ved vi jo, man bliver hyret og fyret hver dag. Altså den ene dag, så har du måske, nu har du mange jobs, den næste, så kan man se, okay, den der kunden valgte at prøve noget nyt af, bla bla, bla. I starten, så var jeg, frygtede jeg det enormt meget, jeg var sådan, åh oh, nej, jeg var ikke god nok, eller sådan. Men nogle gange kan det jo for eksempel godt have noget med en prisforskel at gøre, og men det, jeg har oplevet der med årene og med erfaring, er, at jeg hviler totalt i det nu, fordi jeg ved, at de kommer tilbage. Mm. Yeah. Det, jeg har det helt fint med, hvis jeg har en kunde, jeg ser, okay, nu har jeg spillet hos dem i to år til deres øh, firmafest eller andet. Og så, lige så, så bliver jeg ikke booket til den næste, og så ser jeg, at der står en eller anden upcoming, og så tænker fint nok, enten så havde de et mindre budget eller så skulle de simpelthen prøve noget andet. Det har de jo lov til. Vi er i en kreativ branche, hvor man skal prøve alting af. Men hvornår synes I, at man er en rigtig DJ, hvis man kan sige det sådan? Mm, oh, det synes jeg også så svært. At, uh, jeg tror, at det kan også være lidt personligt. Altså For mig, det jeg altid elsker ved DJ-fad, det er sådan, det, det hele det tekniske i det. Det var det, jeg blev meget forælsket. Jeg blev meget forælsket i sådan hele teknikdelen omkring, okay, hvordan kan du få to sange til at arbejde sammen? og Måske ikke så meget, sådan og hvad, altså, hvad for nogle sange er det specifikt, du spiller i starten? hvor at jeg tror. Nu, det er måske også, jeg ved ikke, om det får generaliseret eller noget men der er rigtig mange, der gør det, fordi de bare gerne vil ind i et miljø og møde nogle mennesker og spille en fest, og så kan man trække alle vennerne med, og så kan de drikke, drikke lidt gratis og så videre. Ikke? Og det er også sådan, du ved, måske for at understrege det der, men min sag, det der med. At det er rigtig svært, at der ikke er et krav på, hvad en DJ faktisk er. fordi at jo på, altså på klubber er der typisk en booker, og den booker har jo selvfølgelig noget erfaring forhåbentlig. Og så booker de nogen, der typisk også har noget erfaring, fordi de ved, hvad de gerne vil have. Men der er rigtig mange steder til... Du har arrangementer firma firmaarrangementer, der skal tænke på dem, der booker musik. De aner typisk ikke noget. Nej. Og så er det sådan en, okay, vi vil gerne have en DJ. Uh, og så er der et typisk en, der siger, at jeg kender en, og du ved, hans søn, eller øh, den der, du, eller du ved, et eller andet. Og så er det bare, lige pludselig så er der en, der kommer ind, fordi at han har købt en lille pult til 2.000 kroner derhjemme, har og har downloadet 10 sange bare i og så skal han lige pludselig stå på et større setup, og så kan han ikke få noget noget. Agt, mm. ikke? Ja, altså sådan, jeg kan da huske, at jeg kommer fra Jylland af, og hver gang vi skulle holde en eller anden konfirmation eller barnedåb eller noget, så var det jo altid sådan mine folkeskolevenner, der er blevet booket til ligesom at spille de her steder. Mm. Og jeg snakkede faktisk også lige med min kollega fra 44.7, at han var ude at være DJ i går til en 60 års så han sådan, jeg har aldrig været DJ før. Men de spurgte mig bare, om jeg ikke havde lyst til at spille noget musik, fordi de synes, jeg har god musiksmag. Men kan man ikke godt blive lidt irriteret, når man ser, at nogle af de her DJ, som har købt den her pult til 2.000 kroner, for nogle jobs, når der er sådan som jer, som faktisk har gjort det i mange år, og sådan arbejdet så op igennem her i arkivet. Kan det godt være lidt provokerende at se? Ikke mere. Nej, Nej ikke mere. Ikke, måske, Nej. men bare var lige starten. Ja. Men du ved, jeg tror også, man bliver nødt til at stole på, at hvis man gør det, og man gider det nok, så, altså, som Fælge også sagde, det er sådan en, du skal nok blive booket igen. Det kan godt være, at du lige bliver sådan, lige, de skal lige prøve nogle ting, og lige træde vand lidt, eller et eller andet. Men altså i sidste ende, så bliver du nødt til at stole på, at du bliver pukket fordi du er dygtig mm. nok. Mm. Og så skal du nok vinde i sidste ende, tænker jeg jo. Det tænker jeg også. Ja. Altså, jeg har den ikke mere om, jeg havde den ja. i starten, ja. helt klart. Ej, jeg 100%. gjorde det ikke godt nok. Altså den der <laughs> imposter syndrome og alt sådan noget. Ikke? Men nu må man også bare hvile i, som os tre, vi, vi har mm. jo erfaring. Så, altså. Men det var også meget sjovt i starten. Jeg kan huske som de første sådan, klubshows, man spillede, hvor det var sådan en, så typisk så bliver der jo lavet en rapport inden på en klub. Og så. det er jo typisk en bestyrer eller en manager, eller når eller der render rundt, og så har personen mærket viben for aften, og det er sådan en, åh, kunne crowd og godt lide det. Og det er jo også vildt svært, fordi så nogle gange, så kan du have en manager, som der er vildt musikinteresseret, og så er der også nogle gange, du ved, så kan du også godt have en, der bare totalt gerne bare vil høre at syde på med bro, hele tiden. Mm. Og så hvis han bare lige pludselig fik et eller andet, til der 50 single long, så synes han, det var det fedeste. Mm. Hvor at du ved, måske har jeg også stået i sådan en situation, hvor at, den helt klasse der kommer en op til os og så siger de, hvis du spiller den her sang lige nu så går dansegulvet af mok <laughs> hvor aften Hvad hvor er det for en sang folk siger at folk vil gå magtigt det, det, det, det kan være alt det, det, men det er bare for at sige du ved, det bare der kommer så mange som der spiller så kloge på det hvor at man nogle gange tænker sådan men tror du at jeg ved det du skulle tænke på når vi tager over det ved, det ved jeg godt vi kommer ind på men når vi tager over på et job, så er det er jo sådan en vi skulle på en eller anden måde se hvordan en helt aften kan det forløbe sig mm. altså mm. vi kunne alle umedt gå op bag en pult sige okay jeg er en time, nu Dræber vi dem totalt sådan der, have en fast hele tiden. Men så kan du ikke holde en klub åben i seks timer jo. Nej, er også den ting med, at der er jo en åbner og en lukker på en klub som regel. Ikke? Altså sådan to sæt. Ja. Og hvis jeg nu har åbneren, og jeg starter med at ligge ud med Medina, og, og, altså vi kører bare på. Hits på hits på hits på, hits på hits. Så dør folk jo. Et, så tjener vi mindre i baren. To folk går tidligere hjem, der er jo så mange ting, altså der er jo, ja. vel, ligesom på en restaurant, så er der jo ligesom altså, så mange dele i, hvordan en klub forløber, så det er jo den, der har åbner, åbneren, skal ligesom starte med at varme gulvet, stille og roligt op, lave det lækkert, lave det sexigt, altså ligesom sådan, få det rigtige i gang. Den, der så overtager, skal så sørge for at holde, altså at køre viben op, men også lige køre den lidt ned, så folk kan gå ud og få en rygepause, så de husker at købe noget i barnet, alle de der ting. <laughs> der er altså. sådan nogle ting, der er der er, sange, over der er sange, som er specifikke til, at folk kan gå i baren. Altså Hvad vil det for en sang være, for eksempel? Det er måske en sang, som folk ikke kender. Ja. Mm. Så gør man det, fordi så kan folk lige gå i baren, og så kan jeg spille det, som jeg gerne vil høre selv. Altså mm. sådan også, du ved, ikke? Ja. Øhm, men... men øhm, Hvis nu du har spillet to hits, så kan du godt komme ja, ikke hit, præcis. for at folk lige kan nå at trække vejret, og man lige ja. kan gå ud og købe en drink... Øh. En det, det, det bliver meget, for mig meget puppetmaster-agtigt. Det nok jo, at det, sådan, at det er faktisk jeg, der styrer, hvordan jeg har min det, tur i byen. Men, men det, <laughs> det er det 110%, og det er det, som de uerfarne DJ's ikke for, forstår. Det er, altså, fordi de uerfarne DJ's, de bliver tit og ofte bedt om at spille åben på en klub. Øhm, og så spiller de bare hits, fordi de de bare skal have det fedt. De har fået et eller to jobs i på en måned, og så skal de bare ud og fyre den. Og så bliver de ikke hyret igen, Nej. fordi de har spillet en dårlig åbner, og så er de ude. Altså, og, og det er bare sådan, så for lige at vende tilbage, jeg er heller ikke nervøs for fremtiden, hvis man kan sige det sådan, fordi jeg ser det ikke som værende et job. Jeg ser det som en hobby, fordi jeg har et job, ved siden af. At spille er noget, som jeg synes er hammerende sjovt. Altså, jeg glæder mig til at komme ud og spille. Og så snart jeg ikke glæder mig til at komme ud og spille, så begynder jeg at skære ned for det. Fordi så begynder det at føles som et job. Det er ikke et job. Lige nu, der ser jeg det som et job. Øh, for det er der, min øh, hovedindtjening er og så videre. Og så tror jeg også, fordi at øh, jeg er blevet lidt trodsig i det her fag. Hvad betyder det? <laughs> Jamen, det er jo simpelthen øh, lidt på grund af min, øh, min alder og så videre. Jeg er begyndt de sidste par år at få meget at vide, om jeg ikke snart er færdig på klubben. Mm. Øh, fordi jeg er mor, og jeg er 43, og nu må jeg også være træt af at stå på den natklub. Et, det er jeg ikke. <laughs> to, jeg har ikke rigtig mærket følelsen af at være træt af at være der, eller føle, at jeg ikke har noget at, og hvad hedder det, tilføje, altså noget at give. Øh, til nattelivet, så jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle stoppe, fordi normen er, at det ikke er normalt for at en mor står og spiller. Men det ville jeg da synes var sådan lidt diskriminerende, at folk blev ved mig at stille spørgsmålstegn, hvorfor jeg dukkede op på arbejde. Ja, men det, altså de gør det ikke på klubben. Det er i hverdagen, når jeg er fri. Det er, som regel kvinder på min egen alder, der siger det til mig. Jeg tror bare, at nogle gange, det kan være svært at forholde sig til, til når man selv øh, fredag aften ligger derhjemme og ser vild med danser og spiser med til Durmix og ikke forstå hvor jeg har energien til at sidde og spise en lækker middag med for eksempel Amin, inden jeg går på arbejde. Har det på nice? <laughs> jeg, jeg ved ikke. Um, <laughs> altså. jeg, jeg kom til at tænke på, øh, I snakkede om det her med, at der, der er en, en helt sådan taktisk plan for, hvilke numre man spiller for at sørge for, at folk øh, går op i barn eller folk er ud og ryge. Jeg tænker også, det er noget med, hvordan man sørger for, at folk står og tunge på dansegulvet, eller et eller andet. Mm -hmm. Fordi I kom jo ind på, at der er jo to sæt, så der er en, der åbner dansegulvet, og en, der lukker det. Mm. Men hvordan sørger man for, at de to DJ's ikke spiller de samme nummer, fordi jeg tænker ikke, man gider at høre stor mand fire gange i løbet af en aften. Det gør du forhåbentlig heller ikke, hvis der kun er to DJ's. Man spiller aldrig et nummer to gange. Altså, jeg er jo kæmpe fortæller for, at hver, hvis jeg spiller en låger, så tjekker jeg altid alt, der er blevet spillet i den. Og det er jo ikke fordi, at man ikke kan... Altså, hvis der er nogen, der spiller original eller noget, kan du måske godt efter noget tid, på sådan et remix jeg, prøver sådan, jeg vil gerne prøve at spille noget nyt, så hvis jeg har hørt noget, så vi har helst ikke spillet igen. Fordi jeg har godt nok hørt mange gange, så det er en anden... For normalt så er der så lidt over klokken halv to, ikke? Og så lige pludselig, så lad os sige, at Stormand er spillet klokken et. Så er der mange gange, hvor man kan høre Stormand igen klokken kvart i to. Og der har jeg altid været sådan, åh, oh, det er bare ikke mig, der skal gøre det. Altså, man skal huske også bare lige at møde ind et kvarter 20 minutter før, og bare lige høre, hvad der bliver spillet. Fordi jeg har det sådan, hvis man spiller Stormand, To timer efter at den er blevet spillet en gang, så er det okay, synes jeg. Mm. Men, men ikke, 20 nu, ikke 20 minutter efter at den er sp blevet spillet. Så man skal lige ind og høre, hvad er der er blevet spillet inden for de sidste 20 minutter. Men der er også en måde med, hvordan man leverer et nummer, synes jeg. Mm. Fordi jeg tror, at måden på at du spiller Stormanden og måden jeg spiller Stormanden på er også meget forskellig. Så lad os sige, at du spillede den kl. 11.30, mm. og jeg spiller den klokken 2.30 tror jeg, der er stor forskel 100 på både levering men også folks øh, humør og, og sådan nogle ting. Men det er jo også forskellen, der gør det charmerende. Det var ligesom nu, når mm. vi snakker om dem, der vasker der til, for man kalder sig selv en DJ. Ikke? Jeg er sikker på, at hvis du gav os et USB med de 10 samme sange, mm. ville vi levere det på tre meget forskellige måder. Og det er også det, der kan være charme med folk, der har lidt erfaring mod kontra andre har erfaring. Fordi en reaktion, jeg typisk har mødt rigtig mange gange, fordi... Jeg har det sådan en, jo selvfølgelig skal man spille festen, men jeg har det også. Nu bliver det måske lidt langt, men lad os sige, at der er også der er blevet normaliseret på en eller en helt syre måde at at gå i byen. Det er en kæmpe privatfest i fortiden, og så dejligt det kan være at tage i byen med alle dine venner og høre musik du kender. Selvfølgelig skal du høre noget musik du kender, men der er også et eller andet med, hvor jeg, sådan, altså, jeg har det sådan vi elsker musik. Vi vil der også gerne ud og educate lidt, og vi bruger vildt lang tid på at sidde og finde ny musik forhåbentlig. og det der også vildt er hvis vi bare alle nogensinde kan spille de ting. Så min erfaring er også bare. Jeg har bare virkelig mange gange oplevet nogen, der siger, Nå, men hvordan kan du slippe af sted med at spille det her nummer? Hvor så får jeg den her følelse af: sådan, Nå, man prøver ikke mærke til, hvad jeg spiller før, og hvad jeg spiller efter, hvor lang tid jeg spiller det, og hvornår jeg laver transition. Og det er jo også der, jeg har nogle gange sagt, og det, den har jeg faktisk trættet lidt i mig igen, men der var på et tidspunkt, hvor jeg var meget sådan, jeg synes, at alle DJ's burde også lave noget musik, eller have prøvet erfaring med at i hvert fald sådan virkelig, en, altså eventuelt enten analysere musik, eller så lave musik, fordi at der er også et eller andet med, hvordan struktur altså på en sang er sat op, og hvornår du gør ting, og du kan jo ikke bare spille chorus på chorus på chorus hele tiden. Det er sådan, du bliver nødt til at have nogle breakdowns, du bliver nødt til at have lidt forskelligt, og jeg tror, det er det erfaring nogle gange kan for over nogle af de mennesker, der lige er begyndt at DJ. Og der bliver det meget mere sådan en, der er bare en sang, og den skal spilles, og så videre. Man skal absolut have musikforståelse. Øhm, mere end bare god smag. Ja, præcis, fordi der er også rigtig, rigtig mange, der kommer, altså virkelig mange, der kommer op og siger til mig, jeg har den vildeste Spotify-playliste. Nej, <laughs> det har været mig. Det kunne have været, ja. mig. Kunne men, have været men, mig. men, men, men. <laughs> og så siger de, og så siger de... Jeg vil lige sige, det er don't. Kæmpe don't. Tror du, jeg kan, det, Tror du, jeg kan få lov til at spille på klubben? Så siger jeg sådan... <laughs> Nej, mm -hmm. fordi jamen, så må du gå hjem og høre din Spotify-playliste selv. Det er din Spotify-playliste. Det er ikke nødvendigvis, at musik, som jeg gider at høre... Mm. Altså, du kan ikke stå og spille din Spotify-playliste. På klubben. Hvorfor, hvorfor kan jeg ikke det? Den er meget personlig. Altså alle sange, som jeg spiller selv, kan jeg rent faktisk godt lide. Jeg har et princip med, hvis der er en sang, jeg ikke kan lide, så spiller jeg den ikke. Og, men det er ikke nødvendigvis, at alle sange, som jeg spiller på en aften, er på min Spotify-playliste. Der er noget helt andet musik mm. på min Spotify-playliste. Hmm. Jeg tænker også, at man kan blive sådan rimelig sådan, Det kan Ives varme på, men sådan sindssygt Hvis man både hver weekend skal høre det musik, man også hører I løbet af en dagligdag, altså mandag til torsdag Altså det godt kan blive sådan lidt Lad os lige prøve noget forandring forandringfryderagt Det jeg godt kan forstå, så prøver man at lave noget helt andet Eller i hvert fald lytte til ja. noget helt andet hmm. Æm, Hvad er egentlig jeres Hade nummer at spille Men som bare altid fucking virker på dansegulvet Jeg tænker, der må være nogle nummer, som går igen Man bare virkelig er blevet træt af at høre Magomorre med can holders. Nej, jeg elsker. Jeg Men prøv at høre, det, det er den vildeste partystarter. Altså sådan, den, den er helt vanvittig. Men jeg synes, den er ganske forfærdelig. Men, men du spiller den alligevel? Jeg, øh, jeg synes, at den er god, men, men jeg vil aldrig høre den selv. Jeg vil aldrig gå på gaden og høre den selv. Men altså, jeg har intet imod den, fordi at den gør, hvad den gør på klubben. Maria, har du en sang, du hader at spille, men du ved, der er i gang i danskvældet? Jeg kan virkelig ikke lide Maroon 5, for eksempel. Nå, hvorfor? Det kan jeg bare ikke. Det er pisse irriterende at se på, og det er alt for lol. Men, øh, men det er jo også noget, der altid virker. Men, og så er der et nummer, og jeg kan jo ikke sige, jeg hader det, fordi det er Abba Remix, jeg har kørt de sidste to år. Ikke? Da Arba lavede sit øh, reunion-ting, begyndte Maria at spille Gimme Gemmi øh, på en klub i, i i København. Øhm, og det blev bare en ting, at Maria gjorde det. Ja. Øh, og, og bare sådan, altså havde den vildeste fest. Og fra det tidspunkt begyndte alle DJ's faktisk at spille den. Hmm. Fordi at den gjorde så meget. Altså med 20 stjålet eller Nej, nej, det overhovedet ikke. Den, den overhovedet skabte ikke. bare bølger, som er fedt jo. Det ja. er jeg jo kun glad for. Men det er bare vildt nu, at nu to år efter... Hvis jeg kommer ind på klub og jeg ikke spiller den, ja. der kommer gæster løbende efter mig, og sådan, du spillede ikke game i ja. What? Hvor jeg er sådan, hvad for noget? Du spillede ikke game. i Altså, så jeg tør næsten ikke. Ja. Altså, folk kommer efter mig, hvis jeg ikke spiller dem. Men skal ja. man som DJ have en eller anden form for brand? Altså, så det virker jo til, at, Maria, at dit brand er blevet at spille Game i og det ved man ligesom af det, man får, når man... Det er jo ikke det, jeg startede med, men jeg har skabt et brand, siden jeg startede. Fordi at da jeg startede, der var jeg også sådan, jeg havde nul, absolut, nul teknisk kunde. Jeg startede random på en klub, fordi en DJ ikke mødte op, fik en stak CD'er, og ja, der var CD'er dengang, i hånden og gik i gang med at spille. Blev så booket 14 dage efter, fordi det havde været så morsomt. Fordi at musikken gik ud, og den blev tændt op, fordi energien bare var der. Og så begyndte jeg sammen med en veninde at købe kostymer, og så klædte vi os ud. Så jeg har altid brugt konceptet af at være en eller anden form for Act på en eller anden måde. Og der kan det godt være, at jeg med to års mellemrum nogle gange samler op på noget. Mm -hmm. Altså sidste sommer, der prøvede jeg også at lave en. Men der er, som du siger, bestyren laver jo rapporter, ikke? <laughs> Am, nu kommer den her, den, oh, er, god. Okay. Uh, den er god. Uh, altså, altså, den jeg havde. Okay, der var, gæsterne var ikke sur på mig. Uh. Alle bestyre, øh, andre DJ's, de var, de var ved at slagte mig. Altså der var en DJ. For? Fordi at jeg... Jeg tænkte, okay, hvordan fucker vi det her op? Solen skinner. Det er lige efter corona. Vi kan lave fest med hvad som helst. Altså alt. Bare yeah. sig, så er der fest. <laughs> altså folk var jo klar. Mm, altså altså var folk helt, var bare og svede, Så begyndte jeg at spille All I Want for Christmas, Maria Carey, i juli, juli måned. Mm. Så jeg tænkte, det er min nye Ja. Og, altså jeg lover jer, at det var så sjovt at se folk i små tænktoppe stå og synge, oh, la! <laughs> at det var så sjovt, at der var det bare bestyrende lige pludselig ja, det går ikke, <laughs> det går ikke. <laughs> men hvorfor synes de og ikke det? Og der skulle på efter mig, var sådan her, jeg spiller jeg spiller ikke. Og jeg synes, jo mere kan pisse folk, jeg synes det er lidt sjovt. Ja, ja. Så jeg fortsatte lidt, men til sidst var det også sådan, okay, okay. Maria kiggede også på mig, som op, op, op, op, op, fordi hun var sådan, You get it? Så var sådan, at hun, hun var sådan, altså julemusik i juli. Altså sådan, you get it? Så var sådan, ja, jeg forstår, men det skal du ikke gøre. Men hvorfor så... kan man ikke gøre det? Jeg ville også synes, det var fucking sjovt, at det at høre, hvis yeah. du ikke har været ude og feste mm. i to år, ikke? En enkelt gang ville jeg synes, det var ja. piskriner. men hun gjorde det hele juli. <tum> Ah. Det er måske også lige, hvor meget er det gode. Yeah. Også fordi man ved, at man kommer til at høre det meget til december også, ja, så måske <laughs> jeg ned for. Jeg kan godt lige, det lige at yeah. se, hvad folk kan klare. Yeah, yeah. <laughs> lige presse citronen lidt ekstra og se, hvor meget man kan gøre, inden yeah. der, er nogen, der er nogen, der begynder at løfte en barefinger eller eller andet. Det bedste der om julen, når der bliver lavet alle de mashups med All I Want for Christmas. Sådan All I Want for yeah. Christmas is you! <laughs> you, you, you. Soldier Boy! Sold boy. <laughs> Ej, jeg har spillet den. Øh... Ej, det er faktisk løgn. Ja, der er Ej, løgn. Hvad når du spiller så skulle just øh, den anden DJ spille efter mig og så sagde jeg prøv at se hvad jeg mener så man du gør det der en gang Maria, en gang <laughs> det jeg mand. Men det kører I da også ret meget det der af, der kommer at besøge i hvert fald ovenpå, ikke? hvor folk de klæder sig ud og så videre. Det er da heller ikke folk, der har sygt meget, og de er Altså, det er lidt forskelligt. Vi har nogle altså, Residents, som spiller derop også, men så mm. en gang imellem så har vi også lyst til lige at fuck det lidt op med, at der kommer et uh, kendispar op, eller uh, mm. nogle venner af huset på en eller anden måde, eller sådan noget. Okay. Også for at give folk sådan en, hvor man bare netop laver køkkenfesten. Altså, ja, den gode køkkenfest. Den gode køkkenfest, det er rigtigt. Øh, det. Den er jo, hvor alle står og ryger. Det, står jamen præcis, der hvor alle står og ryger, og mm. det hele var lidt fucked, og du, du kender ikke rigtig nogen, men, og folk er, altså, det er en brode forsamling på en eller anden måde. Er der, er der gode arbejdsforhold i detailbrinsen? Det tror jeg er meget af, fra klub til klub. For... Ja, det, det, det er fra sted til sted. Ja. Hvad, hvad er det værste sted, jeg arbejder for, hvor arbejdsforholdene virkelig stank? Vil du have også til at nævne navnet? I behøver ikke at nævne navnet, men hvorfor var det, at det var en dårlig arbejdsplads? Jeg aner jo slet ikke om, hvad det er for nogle rettigheder, en DJ har. Altså, jeg sidder og tænker sådan, man er jo meget selvstændig, når man er DJ. Jeg har prøvet at blive placeret på en skammel en et kosteskaft. Altså, lige inden jeg skulle spille. Ja, ja. Ja, det er du sidde der og flagrer. Ja. <laughs> Nej, det ja. kan øh, se. Æh, blev placeret i, i, på en skammel i, i et kosteskab. Altså og var sådan altså det det rum vi har inden du kan gå på. Det var et sted i Jylland, når som backstage Ja, er, ja præcis. Så fik jeg min min øh, flaske stillet foran mig <laughs> på på jorden. Ja, uh. og ja. Jeg tænker på mange arbejdspladser, der har man jo både fagforeninger og og alle mulige, mulige en HR-afdeling der hjælper dig med, hvis du har problemer med den arbejdsplads du er på. Har man også det som teaching? Jeg tror, jeg, at jeg synes kun der. Er noget. Aldrig hørt om ja. det. til. det er der ikke noget, Jeg har ja, aldrig hørt om det. Men hvordan, hvis jeg for eksempel så gerne vil være DJ, sådan, mm. hvordan finder jeg hovedet og hale i, hvordan i, hvad mine rettigheder er som DJ, og hvordan jeg passer på mig selv i den branche? Der er ikke rettigheder. Nej, har ikke. Hvorfor? Nej. der er, absolut ja, hvad, nul rettigheder, rettigheder, er. Jeg kigger altid meget stigt ja. på mig selv. Ja. Ja. Hvordan får man rettigheder? Jeg var, var sådan, altså copyright-rettigheder. Ja. Er, er det en by i Jylland, ja. eller, eller er det noget, vi ikke kender til? Altså, vi, vi er meget... Øh, jeg kom jo i dag og vil også være sådan lidt seriøs omkring den her snak, fordi der ligger også rigtig rigtig meget, øh, der ligger også rigtig, rigtig meget sådan dybt i det at være DJ en bare at øh, jamen så stod jeg der og så var det sjovt. Mm. Altså folk er virkelig virkelig grænseoverskridende. og og det er en kæmpe appel til at man skal lige styre sig lidt over for en, der står og arbejder. Hvad er det mest du... grænseoverskridende, du har blevet? Altså, jeg synes stadigvæk, det. Jamen det. Altså, jeg synes jo, og det er ikke engang for at være. Øhm, være typen, som er sådan. Se mig, jeg er DJ, der er rigtig mange piger omkring mig. Øhm, men piger er de værste. For mit vedkommende. Øhm, og de mest grænseoverskridende. Men hvad kunne de finde på at gøre? De kunne finde på at gøre alt. Men er det for eksempel at, at, sådan at græmse på dig, eller sige ting? Ja, de, de, kan, de kan... Altså, hvis de vil stå lige ved siden af dig, så gør de det. Hvis de vil øh, altså, græmse på mig, så gør de det. Og hvis, altså, hvis de vil råbe mig i øret, mens jeg står og spiller, så gør de det. Der er ikke rigtig noget. Og man kan ikke rigtig sige, at de skal stoppe, Hvorfor fordi så, fordi det, det, det forstår de ikke. De forstår ikke, at jeg ikke synes, at det er nice. At der er en pige, som står og gør det. Det er sådan, at du som mand bare vil skulle synes, at det var nice. Ja. At der er en masse kvinder, der, sådan der øh, famler sig omkring dig. Ja, og hvis jeg siger stop, så de forstår det ikke. Altså sådan, de kigger underligt på en. Og så, og, så, og så tænker de, at man er idiot. Øh, eller arrogant. Og der er bare rigtig meget sådan noget, som man skal forholde sig til. Øhm, især der er nogle klubber Hvor der ikke rigtig er så meget øhm, Hvor man ikke rigtig står I en pult Sådan en afskærmning Og der er folk rigtig slemme Fordi der står udstyr For omkring altså Over 50.000 Og der er altså 30 mennesker Med drinks rundt omkring Det her udstyr her øhm, Som ikke Respekterer det udstyr og som ikke respekterer det arbejde Som man står og laver øhm, Fordi De ikke forstår det øhm, de, de tror simpelthen at Man står og altså, trykker på knapper ikke? Mm. Men de forstår ikke At det, det er et arbejde men jeg, jeg ser jo hver weekend, der ser jeg jo rigtig mange Instagram-stories for uh, Super Young især. Og der ser jeg jo rigtig tit, at folk står op omkring de her DJ-pulls. Men der synes jeg bare egentlig, at det ligner, at folk har det nice. Eller dem, som spiller, der også synes, at det er nice, at de er der. Vi, vi, vi har det ikke nice. Okay, så det er en kæmpe stor anbefaling til, at folk skal gå væk fra den DJ-pull. Ja. Ja, man er inviteret til at stå der. Yeah. Enig. Enig. Ja, enig. Så, så, og det gør man jo oftest med nogen, man kender, hvor man ved, at de respekterer det, man står og laver. Så skal de sige noget til en, så kigger de lige. Står hun og rører ved noget nu? Okay, jeg kan godt lige sådan i manden, øh, et eller andet, da da tilbage igen. Mm -hmm. Altså sådan, hvor der, der er en respekt. Altså jeg havde jo bare sidste weekend, hvor jeg havde to fulde piger, der stod og masser op på pulten hele tiden, hvor musikken slukkede to gange. Ja. Yeah. Fordi tasken blev vi med at ramme ned. Yeah. Og det er jo bare sådan, så kigger folk på mig. Og tror, det er dig, der er idiot. Og tror, at jeg er komplet idiot, og kan ikke engang trykke på de fucking knapper, der nu er på det anlæg. You had one job. Ja, det er det. Jam, jeg har jeg også Og man kunne, for... gang, man kunne ikke sige, det er dit de der. <laughs> altså, sådan... no. Men, men ja, ja, altså jeg er virkelig, virkelig sådan... <clears throat> det, det er øh, primært pigerne. Mm. Des, desværre, altså... Men ja, tasker... Øhm, jeg havde en, der stod lige bag mig. Jeg kendte dem engang. De stod bare lige bag mig og snagede en dreng og en pige. Og altså, hun blev ved med at skubbe ind i mig med hendes ryg på en eller anden måde. Ej, hvor pæld. Altså sådan, <laughs> hvor jeg var sådan... Sådan altså, Så nærmest blevet taget med ind i soveværelset. Hvad er tanken bag det her? Mm. Altså, hvad er det, man ikke kan se, man... Altså, ja, jeg har... Jeg stiller rigtig mange spørgsmål efter sådan en aften. Yeah, men der er også med, den, den, med, den gode, hvad, hvor hvad folk, gør. At folk ser nogle ledninger, og så tænker, tænker er der tænker det en telefon, der der. Ja. Kommer mm. de op? Har du lidt et stik til min iPhone? Ah. Hvor man står sådan, <laughs> wow. Yeah. Bare fordi der er nogle ledninger. Altså synes, det er også en god klassiker. Ja. At jeg synes for mig, at det er nok begge køn, men det er jo også, jeg havde også for et par weekender siden, før der kom op og stod og prøvede at mærke lidt på mig samtidig, med han så siger, Nå, men hvem er de andre DJ's har så lavet et mixtape for dig, fordi du tror, jeg går bare at play. Oh. Ej. Hvor er sådan... Uh, Folk er friske med. Wow. Ja. Hvad svarer du til det? Altså, vil du smides ud? Jeg kan Jeg åker det ikke mere. Nej. Der er skudt sgu blevet for gammel, hvor måske... Før i tiden havde jeg nok prøvet sådan, Nej, Nej, det, det er der meget... Yeah, ja, kill them with kind, mm. har sagt det. Ja, nu, ja. Jeg overgår det ikke. Nej. Men jeg tænker også, Maria, du sagde, lige, uh, inden vi gik i gang med at optage her, at uh, der, hvor du tit spiller, der er der meget varmt, så tit så står du i en bikini og, yeah. uh, og DJ'er. Yeah. Det tænker jeg også, at der for mange kunne det virke som en indbydelse til et eller andet. Altså, hvordan har du... Opbrug? Faktisk modsat. Er det rigtigt? Jeg. Ja. Jeg, jeg, jeg er en meget timiderende, åbenbart, person. Hmm. <laughs> <laughs> det, det har jeg, synes, jeg ikke bemærket. <laughs> <laughs> jeg synes faktisk ikke, at, jeg, øh, at der er så mange, der øh, t, øh, som medeminde, der tager på mig. og sådan noget. Det oplever jeg faktisk ikke så tit. Jeg føler mere, der, der er få, der tør at tilnærme sig mig af det andet køn. Fordi de føler, at jeg er intimiderende, fordi jeg har en, Man har jo en, en eller anden form for vis magt, når man står op i sådan en pult. Og så tror folk vel også, at man har, at jeg har noget selvtillid ved klæmer, som jeg nogle gange gør. Øh, men det er... Ren og skær, fordi at jeg gerne vil være komfortabel på en aften, hvor jeg ved det er rigtig varmt. Mm. Men jeg, jeg, jeg kan godt forestille mig, at kvinder måske kan være værre af det her, men det har måske også noget at gøre med, at sådan, samfundsmæssigt har vi de sidste par år heldigvis for det, som kvinder har været gode til at snakke om, at øh, du må ikke klaske mig i røven som mand eller nej, det her mm. er ikke en indbyllelse til, når man gør det, hvor det jo stadigvæk ja. er ret nyt, at mændene kommer ud og siger, at kvinderne gør faktisk det samme. Ja. også fordi, at jeg har også snakket med andre mænd, der siger, at øh, at de ikke føler, at de netop kan sige, at kvinder ikke må røre ved dem, fordi det bliver set som umaskulin på en eller anden måde. At sådan, du vil da bare, sådan, jeg som mænd skal da bare synes, at det er fucking nice, at jeg går og farmler rundt om jer og ser super dejlig og smuk ud. Mm. Altså, så jeg kan godt forstå, at, øh, at det måske er nyt for os kvinder, at vi faktisk også kan være enormt grænseoverskridende. Jamen, jeg har helt sikkert været grænseoverskridende for mange i mine brænder, kunne jeg forestille mig. Men jeg sidder også og tænker, der må der, det må også være er der ikke en fed opmærksomhed, at man også får ved at være DJ? Altså, jeg ved, at jeg selv har slået og tænkt, har kæft, en lækker sag, der står bag den DJ-pulsen, der huh, Har det har... været Sigvart, der spillede? <laughs> ja, kunne du sige, at jeg stiger over? Nej, <laughs> men altså jo, der er sygt meget altså Sigvart. <laughs> der, der kan godt være opmærksomhed. Ja. Men måske jo, i forhold til de, sådan, med det, de andre sagde. Altså, jeg har meget sådan en ting, at øh, jeg bare sådan går væk. Altså, jeg, jeg gider ikke engang. Jeg ikke engang spille mere på, en jeg ikke, jeg lave, som om. Jeg synes, det er sjovt. Det er bare sådan der, gå ud-agtigt. Men nu tror jeg, jeg heller ikke... Lige nu spiller jeg rigtig steder, hvor der ikke rigtig er et indhak. Så jeg har det sådan ret. Altså, du ved, de skal virkelig komme ind, hvor jeg skal kunne sige sådan, velkommen ind det. Mm. Og hvis der er nogen, der lige pludselig kommer op og prøver at gøre et eller andet, så er jeg bare sådan... Jeg nærmest bare nødstiger mens så de går. sådan gider det ikke rigtigt. Mm. Altså, jeg, jeg <laughs> synes... Øh... Altså, jo, altså til spørgsmål om det er fedt, jo, det kan være, være rigtig, rigtig fint øh, at få opmærksomhed, men der er forskel på, hvilken opmærksomhed. For eksempel havde jeg en fyr i går, som, altså, han var lige begyndt at lære at spille, og han ville sindssygt gerne have et billede med mig, fordi at han synes jeg var en sejse. Og der var jeg sådan 100%, det må du da gerne, altså, mm. det... Det giver mig sådan en eller anden form for stolthed. Altså, jeg har ikke vendt mig til det. Mm. Men, men jeg bliver da stolt af det. Det er jo også en helt anden slags opmærksomhed. Det er jo mere ja. sådan en anerkendelse af ens arbejde. Præcis. Altså, sådan, øh, når jeg tænker opmærksomhed, tænker jeg... Jeg tror bare altid, at jeg har tænkt, øh, både som kvinde og som mand, mm. at både fordi tit DJ puls er jo tit hævet øh, over dansegulvet også, så der bliver jo sådan et eller andet hierarkisk i det også, at, sådan, at du er højere end en mig, både sådan helt fysisk, men også sådan i hierarkiet, øhm, Og så den her øh, magtposition, det jo lidt er, at DJ'en jo står ligesom og styrer, hvor god, hvor god en aften jeg skal have. Det tænker jeg da bare, at det der er nogen, der synes er lækkert, eller sådan gerne vil have en videre kagen af-agtigt. Altså jeg synes, en rigtig fin måde at få opmærksomhed på, når man står og spiller, det er, når folk for eksempel lægger stories op og tagger en, eller sådan noget, og skriver, at de havde en fed aften, eller sådan noget. Det synes jeg er en super fed måde i forhold til den der med, når man bliver prikket på skulderen, de skal fortælle hele deres livshistorie, hvor man er sådan, hmm. det her, det fungerer ikke for mig, fordi jeg er på arbejde, men mm. hvor det andet er et fint kompliment, fordi de ligesom viser stemningen, og netop skriver sådan, ja, det var bare så fedt. Mm. Altså, det, er sådan, ja. det synes jeg er en rigtig fed opmærksomhed. Det er de fedeste gæster. Jeg øh, har på et tidspunkt arbejdet på en restaurant, der lå rigtig tæt på Guntersgade, så jeg havde en storhedstid på Guntersgade, hvor jeg var på samtlige af de her øh, frugtige, eksotiske bar, som, yeah. som vi kan jo næsten regne ud, hvad det er for nogle snakker om. Oh, og, øh, og der har jeg altid tænkt over, hvorfor de ikke har DJ's der. Altså, de har jo bare vidderligt en iPad, der er på væggen mm. med en Spotify-liste, og så kan alle gå hen mm. og cue dem. Og så havde jeg tænkt om... Det at være DJ lidt er en sådan uddød branche eller et eller andet, hvis det bare kan være så nemt. For, fordi at der, der er totalt gang i floor inde på de her bare inde på godt og om Der er også rigtig meget alkohol på en måde, så folk knækker sig og kommer op i slagsmål og sådan nogle ting. Det er jo en mindre kontrolleret fest, end hvis du går på en anerkendt natklub. Mm. Er det så? Ja, det bliver helt det, klart. Det, sige. Jeg, jeg handler jeg, det om gæsterne. Ja. Altså, ja, jamen, det de. virker også om gæsterne. Jeg vil ikke sige, at der er nogen datklubber på Gødderskade. Nej, det, det vil jeg nej. heller ikke sige. Hvad vil du så kalde den? En, en bar. En, bar. E en dansebar. Ja. <laughs> uh. Men er det ikke også det, en DJ's job, der er at få folk til at danse? Ja, du, altså, hvis jeg bare lige ind på den der. Men du skal også tænke på, tænker du, at der er nogen inde på Gødderskade, når du går derind, at de vil, have, altså, de vil få en bedre aften, end de allerede har, at der står en DJ? Det er jo ikke fordi, at der ikke kunne stå en DJ, men nogle gange, så skal de jo også sige, du ved, det er jo også et budget, og hvis du ja. gerne vil have nogen, der kommer ind, altså, det er alligevel, altså, nu ved jeg godt, vi ikke sidder og snakker om, hvad man bliver betalt osv., men det er en del penge, de ligger for, at der er DJ's en helt aften. Så hvis, altså, hvis de ja. føler, at det ikke ændrer deres omsætning, og det er ikke et sted, der er afhængigt af at være... Du vil have nogen, der kan levere en vis musikprofil eller noget, så forstår jeg godt, hvorfor man ikke prioriterer penge, der Der også kvadratmeter på selve stedet, der skal jo... Ja, i forhold ja, til koder eller hvad? Nej, i forhold til en pult, Nå, altså der okay. bare skal være på stedet. Nå, ja. Og så er der igen det der med, at en DJ er jo med til at bygge en aften op. Altså, den er jo selekteret på en eller anden måde i timemæssigt, hvad der skal ske. På sådan en bar, der kan der jo komme folk direkte, som du siger, øh, fra arbejde på... Øh, ja, revisionsbranchen, de kommer ind og lige får en hurtig gibernakker efter de har lukket kontoret kl. 17. Så kommer du, efter du har lukket restauranten kl. 23. Og så kommer der igen et hold efter, når klubben er lukket klokken 4. Er sådan, altså der er jo løbens nogle gæster og ryk på en eller anden måde end der mm. er på en klub hvor du har stået i kø eller stået på gæsteliste eller alle de der ting. Det er en meget forskellig aften. Men jeg kan i hvert fald huske at mig og mine venner nogle gange tænkte at vi netop heller vil ind på de her bar på og Gøttergade, fordi så kunne vi bare få lov til at sætte vores egen yndlingsmusik på i stedet for at vi skulle få en eller anden DJ til at vælge nogle numre vi så det gad at høre. Og så skal man, så man bare gøre det. Så skal man bare gøre det. det er nemlig nemlig det. I midten længere, det er jo ligesom, ja. også hellere, det er, når du kommer ind ja. til os står og siger, at du vil høre fucking Secure for tiende gang. Jeg plejer, jeg plejer at sige, at altså, det kan godt være, at det er lidt, men så har jeg også altså nået grænsen. Jeg, jeg plejer at sige, at folk skal tage på, på LA-bar, hvis de vil høre en, en bestemt sang. Altså, du skal ikke være her, hvis det er. Mm. Men det er også meget sådan et tidspunkt. Og jeg, har, jeg har haft sådan et specielt sted, jeg har spillet i vildt mange år, for jeg har altid været gode venner med ham, der hedder Super, og det sted, det er så dejligt, som det kan være, kan det også være meget ambeligt, at være dem. være der. Men hvorfor? Det er bare, du ved, der er nogle gange nogle klienteller, og så kan der lige komme et, øh, for eksempel, det, det er meget klassisk nogle gange, der lige er et af dem og så kommer de, det er sådan nogle, de går måske kun i byen en gang om året eller eller andet, og så kommer de lige ind kl. 22, sekundet natklubben er åbnet, ikke? Og så kommer de, og så for det første, de forstår slet ikke, hvorfor der ikke er mennesker, og de forstår ikke, hvorfor den er ikke er gang i den, de forstår ikke, hvorfor jeg ikke spiller... Uh, lad os sige Nick og Jay, fordi det er, jo, altså det, det er jo normalt for dem, at de tænker, at jeg spiller Nick og Jay. Og så kommer de, så de sådan, kan du ikke spille noget, vi kan synge med på, den klassisk ikke? Mm. Uh, kan jeg se, hvordan jeg... Altså, det, er, det er sådan <laughs> <lidt>, et, der <trykker> tager mig her, ja, nogle gange kor, sådan der... Mm -hmm. Og jeg føler mig det mig, der bliver sjældent lige nu, typen, <laughs> der kommer, kommer op og sagde det. Jo jo, men, og, du ved, og så får man typisk sådan en... Oh, men der er jo alligevel ikke nogen mennesker endnu, så kan du ikke bare altså, spille den for vores skyld, hvor sådan lidt... Oh, så det er ikke en privatfest, det her. Altså, hvis du vil tage privatfest, så leger en soundbox og tager hjem, eller tager på Gotteskod, eller tager på Ella i som Amin siger, eller find en eller bar og vælg en jukeboks. Altså mm. Du tager også på klub nogle gange for at få en oplevelse, og det føler jeg, det skal normaliseres mere igen. Det der med at sige, okay, jeg er på klub. Så kan det godt være, at du lige rammer en aften, hvor du tænker, åh, oh, fuck, musikken var måske ikke lige mig i dag. Men så er det det. Du det er ikke dit ansvar at gå op og sige til DJ'en, det skal være anderledes, eller et eller andet. Ja, eller netop en... høre en DJ, du ikke har hørt før, og tænker fuck, det var den fedeste aften, jeg skal se, hvornår den her DJ spiller igen ja. Ja. på den her klub, eller en anden klub, eller mm. et eller andet, så man følger en DJ, så man mm. har den samme Præcis. energi med. Eller altså jeg plejer også at få rigtig mange, hvad hedder det, beskeder mm. på Instagram og så videre, omkring, altså hvorfor folk virkelig bare er sådan prislover en, altså sådan tak, for den bedste aften, altså du var mm. virkelig, virkelig god, og sådan nogle ting er rigtig, rigtig fede at få, øhm, men også bare for at komme sådan full circle i forhold til det, det, det med opmærksomhed fra, øh, fra folk, og så videre, øhm, jeg tror opmærksomhed fra piger gør nok, altså er blevet mindre, fordi for, jeg ved ikke, for bare fem år siden var det anderledes, når man talte om DJ's, om at, mm. at ej, ha, han er DJ, så må han jo altså score rigtig, rigtig mange piger. Ja, det er der helt sikkert også en forhold, Og det har. samme med bartender for eksempel, ikke? Sådan er det bare, måske mere med bartender, men, men med DJ's. Jeg ikke, så er det sådan. sådan er det ikke med DJ's længere, fordi er jeg. Det, wow, er ikke. det er jeg <laughs> Det er ikke lige så sejt at være, øh, eller det er ikke lige så imponerende at være en DJ længere for folk. Nej. Men er det Direkt. fordi, det er blevet sådan lidt allemands og det er så nemt for alle at sidde og prøve at gøre sig en dygtig DJ Præcis. derhjemme og, og lege med alle de her så, instrumenter? Så, så jeg er begyndt at sådan lidt, sådan lidt være sådan lidt, jeg er også, jeg, jeg er også DJ, du ved sådan... Det er det sådan lidt at sige, eller? Altså, ja, jeg, jeg synes ikke, det er så fedt at sige. Nej. Og folk synes ikke, at det er fedt, at man er det. Mm, det bliver jeg ked altså, af at høre. Jeg har sådan en ting med, fordi jeg både laver musik, og jeg DJ'er. Men hvis jeg skal vælge en af de ting, du skal kalde mig, vil jeg altså 3.000 milliarder gange hellere blive kaldt en musikproducer end en DJ? Ja, og det samme med mig i jeg mm. <laughs> mm. Altså. Hvorfor bliver du ked af at høre det mig? Fordi Fordi jeg ved, at de gør et godt stykke arbejde. Mm. Så det bliver da ked af at høre, at de I har det sådan. Mm. Ja, altså sådan, jeg tror, jeg kan drage paralleller med det. Øh, at for eksempel det her med, at alle kan kalde sig DJ. Altså jeg har da også oplevet, når jeg som tjener stod på en restaurant, hvordan øh, mange gæster kommer ind og gerne vil designe deres egen ret, i stedet for at bare bestille det, der er på menukortet. Mm. Er det normalt? Øh, ej, folk gør det så meget. Oh, altså hey, sådan hey, hey, virkelig meget. Ja, og jeg færdig. tror, jeg kan sammenligne med det der med, at I siger, når folk kommer op og siger, kan I ikke lige spille den her sang, mm. eller kan I ikke lige gøre det, hvor det mm. sådan, jeg forstår godt, det er så gør det derhjemme. altså når folk kommer ind og siger, jeg kan godt lige at sparene, jeg har der, og jeg kan godt lige stenpe et rum, kan vi gøre noget sammen, men jeg vil også gerne have noget salat ved siden af, hvor man sådan, så laver din yndlingsret derhjemme. hjemme. Ja. Jamaløst, ja, jeg også. vidste det. Huh, her det har jeg ingen idé om folk, gør. Nej, folk gør det virkelig virkelig meget, og jeg tror, at øh, uden at gøre mig klog på det overhovedet, så altså, prøver jeg lige at gøre det alligevel. Mm. Men jeg tror meget folk øh, betalende gæster eller kunder får en fornemmelse om at det er dem der har magten lige så snart er det er dem der ligger pengene, mm. at, at vi ligesom bare bliver øh, en eller anden sådan service, decideret service medarbejder, der bare sådan skal prostituere selv for at please dem agtet. Mm. Hvor at jeg altid har diskuteret sindssygt meget med de chefer, jeg har arbejdet sammen med i restaurationsbranchen, fordi at de har underkastet sig de her efterspørgelser, fordi at, øh, det er jo gæsten, der bestemmer, og gæsten, der altså er ret, og hvis vi gør dem glade, så kommer de jo også tilbage og lægger penge i butikken igen. Men det bliver jo også bare sådan, at så selv er man virkelig jo også sig selv, og hvorfor prøver vi ikke at øh, for eksempel nogle klubber eller DJ's, restauranter, mm. kaffebar, og vide, hvad det er for et dedikeret klientel i går efter, så folk også ved, hvor de skal gå hen. For jeg tænker, det må da også være et særligt, hvis der er et polterappen, siger for eksempel, der kommer ind på Suve, og øh, får et indtryk af, at de kan gå op og øh, ønske dj med Boeing, og så hvis de gerne vil tilbage næste weekend for at få den samme oplevelse, men så er der en anden DJ, der mm. ikke vil gøre det, så får du jo igen den der sur gæst, og så... Jamen, det, man, ja. det bliver jo en svær balance. Det er, en, det er en mega svær balance, også fordi jeg kan jo godt forstå, at den er quick-fix-løsning i og lige plise det 20 hold af kvinder, der kommer ind til en polter der nok skal sætte gang i det, men... Men det tror jeg ikke, der er nogen af os, der gør, for Nej. der er ingen af os, der har lyst til de her 20 piger, skal fucking sætte gang i Det er i dem, den. der skal definere stedet. Det, det er slet altså, ikke Jeg vil hellere varme ja. dem stille og roligt op ja. og dem, altså dem, ellers synes jeg bare, det de skal gå. Måde, jeg jeg, jeg, Jamen, jeg så ved jeg, godt, sådan, der det de... komme 20 andre yeah. Jeg er slet ikke nervøs Jamen, Så kommer de så, men vi skal allerede hjem kl. 12 fandt jeg siger, det er fandme en fed polter og ja. og ja, ja, Nå, ja. det, handler, det handler overhovedet ikke om dem Nej, Nej, og hvor folk tror, at det handler om dem. Ja. Det gør det ikke. Og jeg har også spørgsmål til, til Maria og til Ermin, faktisk. Ja. Hvor vigtigt synes du? lad os sige fra 0 til 100, hvor vigtigt er det at være en selekter? Altså, hvor meget fylder det i en skala fra 0 til 100? Hvad betyder en selekter? Altså, at vælge god musik. Mm. Så, men lad os sige, bare skrot al teknikken. Altså, vil du bare sige, du spiller en sang, og du spiller den ud, spiller en ny sang. Altså, hvad en stor del føler I, det er at være DJ? En stor del. For mig, mm. 90%. Ja, ja, Jeg tror jeg næsten er det samme også Og det handler ikke om igen have en god Spotify liste Hvor man har valgt nogle rigtig gode nummer Men det er der er tænkt over Hvad tid på aften ja. spiller er det her nummer mm -hmm. ja, det Hvad er det du? det her nummer skal gøre Altså fordi det er sådan Altså jeg altså, Der er et nummer jeg heller ikke er så Ej er... jeg ja, fucking hedder det Du er lige på Elton John ikke? Det kunne jeg aldrig finde på at spille på en klub heller Men lad os sige at jeg står til et bryllup Og jeg ved de elsker det så vil jeg gerne spille det, fordi så har vi snakket om det i, mm. inden, ja, for at spiller det spiller ikke. Men altså, der er bare sådan... Ja. Men så bliver de jo også dine chefer, kan man jo sige. Ja, ja. Så ønsker... så, men så selekterer jeg jo også rundt om det netop, så det fungerer godt, i en, så det ikke bare bliver det, der ligesom sådan ja. mm. vælter ind midt i et eller andet. Ikke? Ja, 100%. Hvis jeg gerne vil være DJ... Hvilke tanker og overvejelser skal jeg så gøre for en arbejdskultur, jeg træder ind i, Maria? Har du lyst til natarbejde? Fordi det er simpelthen en ting, du skal sætte dig for. Fordi jeg har oplevet med mange også upcoming DJ's, at de er sådan, det vil jeg så gerne, og jeg vil altere. De vil næsten ikke engang have løn for det, bare de får lov. Lige så snart de går i gang, så finder jeg, gud, man skal stå til klokken 5 om morgenen. Man kan bare sådan, så er jeg jo træt dagene. Ja, det er du. Mm -hmm. altså, og det er jo det der at leve i et evigt jetlag på en eller anden måde, fordi man... Hvis man er seriøs med sit DJ-arbejde, så er man jo nok seriøs omkring sin hverdag, også på alle mulige andre punkter, det man laver ved siden af, mm. eventuelt. Øhm, så det er simpelthen, er du klar på natarbejde? Og vi taler nat-natarbejde. Mm. Altså, for... Der er mange, der ikke over, de tænker først, gratis vodka. Ja. Men bliver man ikke betalt meget i det i starten, eller hvad, når, når, man, når man kommer ind i en Det burde man ikke, fordi det gjorde vi ikke. <laughs> Nå, men, men if, if jeg jeg... havde dem med meget godt, ligesom jeg Men det er også en anden tid. Ja. Det er, det er heldigvis også tid, ja. en anden tid. Ja. Fordi øh, jeg er jo faktisk uddannet danser, og der kan jeg huske, at tit, når natklubber kontaktede mig for at høre, om jeg ville ind og danse på de her natklubber, mm. der var du sådan noget, at du får fri bare. Mm. Hvor at mm. jeg var sådan, jeg forstår ikke hvordan vi kan blive ved med at gøre det her gratis arbejde. Og det tror jeg er en generel problematik i det kreative fag, at man bare skal arbejde noget meget gratis for at få det på se ved, fordi det er ligesom det, jeg føler, man tit bliver spist af med. At, Jamen, nu jeg booker for eksempel på Søgpaviljongen. Øh, nu har vi nævnt det før, så nu kan jeg godt nævne igen. Vi har altså ikke nogen, der spiller gratis. Mm -hmm. Heller ja, vi... ikke en, der er inde på, en, hvad, hvad, hvad man kan kalde en prøvevagt, hvor man kan mm. se, om fungerer vi i huset sammen? Fungerer du kollegialt? Fungerer du med gæsterne? Ja. Alle for betaling. Altså, der er, der er ikke nogen, der står til en flaske vodka. Men I er også et hus, der har nogle andre budgetter. For eksempel, øh, jeg, jeg har ikke spillet der i lang tid, jeg kommer ikke til at sige, hvor det er, men der var på et tidspunkt, jeg spillede et sted, og så var der et budget for et aften, og det var lige præcis måske omkring, hvad jeg plejer at tage. Og så sagde jeg bare, men jeg tager det her. Så var de sådan, at det er hele vores budget for aften, og så var jeg sådan, at nah, så må jeg finde en anden. Og så var de sådan, okay, og så endte det med, at de tog mig halvdelen af aftenen for det der budget, og så tog de den anden for, jeg tror, der var Sølv 200 kroner tilbage, og en flaske eller et eller andet, hvor jeg var sådan lidt. Det, det er næsten ikke i orden. Altså sådan, hvor jeg var sådan, jeg mange gange sådan, skal jeg bare sådan, træk mig ud af det, for jeg synes, det var underligt det der. Mm. Jamen, også fordi at det ødelægger jo også fødekæden enormt meget, fordi så handler det jo lige pludselig om, hvor gode ressourcer man har selv, eller hvilket ressourcestærkt mm. liv, man kommer fra, fordi at jeg ved, at jeg arbejdede enormt meget gratis på et tidspunkt. Det var fordi, jeg vidste, at jeg havde en opsparing og en familie, der kunne hjælpe mig. Så mm. de sagde, bare gå ud og tag alt det her gratis arbejde, så får du det på CV'et, og så må vi se det som en investering. Mm. Og så har jeg jo set mm. kollegaer og venner ved siden af, der ikke har haft de muligheder, Og så er jeg jo bare kommet 10 skridt længere frem end dem, fordi jeg kommer fra noget lidt mere ressourcestærkt af, og det er jo en kæmpe problematik, fordi så er det jo ikke de dygtigste, der får chancerne, men faktisk dem, som bare har penge på en anden konto, ikke? Men altså, ja. det er jo ikke, der er ikke nogen os, der kommer, altså, der er, selvfølgelig er der gode penge i DJ-branchen, men du skal også tænke på, hvor mange år det har taget, og hvor meget forarbejde, man har lavet. Så det gør, at være folk de sidder og siger, om oh, du har en helt vanvittig timeløn, Ja, men det tog også lige, altså med mange år at komme i gang. Ikke? Ja, altså generelt noget, folk skal huske på, når man booker. Jeg ved ikke, om det er på samme måde som DJ, men for eksempel, jeg arbejder jo også selv som freelancer, så når jeg siger, den timeløn, jeg tager, så synes folk jo, det lyder helt absurd meget, men, jeg, er sådan, men har, jeg har jo heller ingen rettigheder, som du sagde i start, Maria. Mm. Jeg er jo teknisk set fyret bagefter, og så mm. håber jeg jo på, at de ringer til mig igen. Mm. Så derfor bliver jeg jo nødt til at tage flere penge, så jeg kan lægge nogen til side, eller hvis jeg skulle blive syg, eller hvis jeg skal købe nyt udstyr eller et eller andet. Jo, men det er også den ting, at der er alt forarbejdet. Altså nu sidder jeg for eksempel, jeg må så ikke sige, hvem det er, men jeg skal øh, varme op for en rigtig, rigtig stor artist øh, den kommende uge til Distortion. Og jeg har i går så brugt to timer på at finde ny musik. I dag har jeg brugt tre timer. Jeg skal også bruge tid i morgen og tid. Og så får jeg jo kun løn for de to timer, jeg reelt set står på scenen og spiller. Mm. Så det er jo også sådan... Altså det vil jeg sige, det er jo så ikke hver gang, jeg gør, ligger så mange timer i noget. Mm. Men, men nu er det jo bare sådan... Det kan, det, så det kan godt være for dig, at du, du vil sige, ej, det er mange penge, du får at spille to timer der, men det er det jo ikke, hvis jeg skal sidde og regne ud i timerne. er sådan til er det available timer på en uge? Altså, mm. det der med, at du siger, at det er netarbejde. Altså, hvis du er dedikeret, og du virkelig gerne vil spille meget, så spiller du torsdag, fredag og lørdag, og der er gennemsnitligt været seks åbne timer på en klub. Måske, mm. måske seks, syv. Ja. ja, seks. Altså, der er bare et begrænset antal timer. Det er meget sjældent, man står og spiller all night. Så hvis du mm. spiller Altså, du kan spille måske, hvis du virkelig spiller meget, spiller du ni timer om ugen, ikke? Eller et eller andet. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke meget. Nej, men hvordan laver jeg så en normal arbejdsru? Fordi hvis man spiller hver weekend, så er der jo stadigvæk mandag til onsdag. Holder man så fri der? Er det så en ej, DJ's weekend? Ej, det er der, er der er nogen, der gør. Jeg kender nogen, der, der har DJ som værende deres arbejde. Ja. Og så laver de ingenting i hverdagen. Ja, det gør jeg også. Men er der penge nok i det? Ja. Ja. Ja. Hvor mange, penge hvor mange penge er det? Det siger vi ikke. Det siger vi ikke. Det det er også, ikke. Men det er jo forskelligt, hvor altså, økonomiske behov er jo også forskelligt for folk mm. til folk. Altså, hvad for en lejlighed bor du i? Hvad, altså, hvor mange penge har du? Altså, det, det kan man ikke sætte op Nej. på en jeg, anden måde. Jeg vil ikke sige. Der er ikke rigtig mange penge i det overhovedet. Det er der ikke. Du kan lige betale din husleje, men så strukler du også lidt, med mindre du ikke har lagt noget til sid. Altså, al, ja. Alle dem, jeg kender, hvis de kun er fuldstændig DJ, ja. så tager de også typisk ja. så står de også Fordi... i fredag fra klokken 19 til 23 og spiller på en eller anden restaurant eller sådan et ja. eller andet, ikke? Men... Men har man så nogensinde en weekend, hvis man så også arbejder mandag, tirsdag, onsdag? Nej. Nej. Det, er også, det, det er jo en anden ting, man også skal sætte sig for. Det der med, at folk tror, at man netop lever af champagne og kaviar ja. Og, og, <laughs> et... ja. og alle vil en og, og alt det der, ikke? Altså, det er benhårdt af og man har jo aldrig fri. Altså, hver gang der har været, nu har det lige været pinse, eller der har været whatever, så det er sådan, ej, så folk helt udvildet der tirsdag, ikke? hvor man er sådan her, man er jo færdig, fordi vi kører jo så en eller to ekstra arbejdsdage oveni, ikke? Mm. Altså, så... Altså... Det også... Man får ikke de der sammenhængende fridage, hvor man ligesom kan kage op på det hele, ej. og lige trække hver Det er også en af de ting, som jeg rigtig gerne vil, vil tale om. <laughs> det var man skal gøre det, fordi man virkelig altså, brænder for det. Og man skal ikke gøre det, hvis du har et, et øh, klokken 8 job fredag morgen eller sådan noget. Altså, så skal du kun spille, spille fredag eller lørdag eller sådan noget. Ikke? Altså, fordi mange af jobsene kommer også om torsdagen, når man lige er startet, fordi torsdag 18 plus klubber. Men nej, der er han, han skal lige have ja. sådan. Hvad, hvad har det med noget at gøre, det er 18 plus klubber om torsdagen? Fordi du er primært ung, hvis, når, hvis du gerne vil starte er med også at DJ. Der typisk også budgetter om torsdagen. Ja, til betaling af DJ's. Ja. Ja. Det er faktisk ikke, det er ikke så fedt at være, at være DJ. Altså, det er det ikke. Altså, jeg dealer med rigtig meget angst. Altså, folk ved ikke, at nu fortæller jeg dem det så nu, at... Når jeg har spillet et job til klokken fem om natten, så tager jeg hjem alene og ligger mig i fosterstilling og kan ikke sove i en time eller to, fordi der bare har været så mange indtryk, så høj musik og og bare sådan altså det, det hele bliver bare sådan noget lyde og lys og folk der råber dig i ørerne. Stimuleret for alle punkter af. Præcis det er det, så Altså, det er ikke så fedt. Man skal virkelig elske det. Man skal mm. virkelig elske at møde ind og ville spille det her musik, og ville og vil spille det godt. Ja, eller i hvert fald, er altså, konsekvensen af det, eller bekostningen af det lyder det jo som mm. om. Præcis, fordi at jeg glæder mig til at komme ind og spille godt. Fordi jeg selv synes, at det lyder godt, eller at det er sjovt at, at gøre et, et godt stykke arbejde med noget, man er god til. Mm. Men det kan jeg faktisk spejle mig vildt meget i jeg, noget helt andet. Jeg arbejdede på et tidspunkt i servicebranchen ude i Lufthavnen, og der var det lidt de samme arbejdstider, som en DJ har. Der mødte vi ind kl. ca. 2 om morgenen. Så skal du igennem security og alt det her det tegn. herrens masser og så startede din vagt ca. 3.30. Og så havde jeg så fri kl. 12 om formiddagen, men jeg er jo stadigvæk ung mennesker det var jo da... Så, og alle mine venner har jo fri, og så vil jeg jo også med dem i byen, og det ene og det andet. Og det ender faktisk med, at jeg også må syge med mig i et halvt år efter, fordi jeg bare kørt psykisk ned på det. Mm. Jeg, ikke, jeg kunne ikke finde ud af at sortere ja. i, i det der med, at jeg gerne ville have mit eget private liv ved siden af, som var i en anden mm. øh, tidsskala end der, hvor jeg arbejdede. Så jeg havde netop følelsen af, at jeg bare var på 24 timer i døgnet, og jeg netop aldrig kunne slukke for det der, så jeg kan vildt meget godt spejle mig i det der angst. Præ præcis, og og altså, det spørgsmål, som jeg får allermest, det er, hvornår sover du? Mm. Og det ved jeg ikke. Altså, i, i hverdagene sover jeg, fordi jeg har også et fuldtidsarbejde ved siden af. Så altså, det er jo ikke fordi, at jeg er ude mandag, tirsdag, onsdag torsdag, men det tror folk, at man, man er, fordi at det er sådan lidt, hvad man ser fra torsdag til søndag og så tror, tror de også, at man er det sådan, altså, hele ugen ud. Ja, jeg tænker også, altså jeg har det i hvert fald helt sikkert selv glorificeret det at være DJ, fordi jeg jo bare ser jer på Instagram stå mm. og have den fedeste fest, og I siger, mika godt ud, og bare har det sindssygt grineren, og så tror jeg bare, at det er den præmis, jeg køber mig ind på, uh, og så tænker jeg så det går på alle de her konsekvenser, det har ved siden af. men Der er også bare sådan helt den der, hvor du siger, at man skal ikke gøre det for sine venner og fame, eller sådan, fordi tænker jeg også, at det er faktisk svært at når man lever om natten, og have de her tætte relationer nogle gange også, fordi du, du som oftest, kan du ikke komme til folks fødselsdage, eller hvis de har en middag, jo, så kan du komme i starten, men du går midt i det hele, fordi du skal hen og åbne en klub, eller alle de her ting. Så du skal også have nogle venner, der respekterer dit arbejde, og sætter pris på dig så meget, og, og er med på præmissen om, at man er bare ikke så meget til stede, som andre kan være, og man går glip af en masse ting, som en, en kunstner også gør, altså en, hvad hedder, en musiker eller et eller mm. andet, ikke? Altså, det er jo sådan, ja, eller familier kan jo også godt, altså, man, det er jo svært at stå op klokken 10 om morgenen og komme til en eller anden familiebrunch. Det, det, når, øh... når du er kommet i seng klokken 5 og ikke kunne sove præcis, fordi at på grund af alle de her indtryk, så sover du måske klokken seks, syv stykker, ikke? Og så skal sidde til familiebrunch klokken 10. Det har jeg da altså, rigtig at, svært at, Det kan jeg bare ikke. Kunne. Altså, jeg kan ikke. Ja. Mere. Ja. Men du siger nej til dem. Altså at for eksempel at tage til familiebrunch, hvis du har spillet i Hvis igen. det er klokken 10 ja. brunch, så ja. Ja, det er umuligt. Det, umuligt. det kan jeg ikke nu. Næh, også fordi, at, at jeg kan da huske, at når jeg sagde ja til de der ting, selvom at jeg også var kommet sent i seng eller et eller andet, så vil jeg også sidde ikke at være nærværende. Altså mm. jeg vil jo bare sidde med åbne øjne ja. og være mm. helt død. Mm. Og ikke uh, have noget personlighed og udstråle overhovedet. Og så sidder man og kigger på sådan en over i hjørnet, der bare mm. er fucking træt. Det gider man jo heller ikke. Mm. Det er en tradition i programmet, at øh, de øh, gæster, jeg har med, altid kommer med et øh, godt råd, enten til dem, som overvejer at gå ind i branchen, eller dem, som står for selve branchen. Og jeg synes, vi er kommet med en masse i dag, men hvis vi lige skulle prøve at komme en konklusion på det, vi har snakket om, og i alle tre må sige egen ting, hvad skulle det så være? Øhm, vær åben for at høre ny musik, når du tager på klub. Mm. Hvorfor? Fordi at normalt, nogle gange kan du blive overrasket. Det er ikke, der er mange, der går på klub, der tænker, at uh, selvfølgelig har alle deres musiksmager, den er sikkert supergod, eller noget, men man kan godt blive overrasket, og det, du kan godt få en god aften, hvor du bliver introduceret til noget god musik, og det er meget, meget, meget dansk, at de kun vil høre Top 50 på en klub. Det er meget dansk. Mm. Og det er lidt synd nogle gange. Du ved, hvad er nu åben? Det er sådan... Altså, man kan godt spille noget sej musik, uden at du skal kunne kende det. Mm. Det er bare... Man tænk hvis man fandt sit nye øh, yndlingsnummer fredag den et eller andet, man fik det med sin, ham, man stod og snærede med ja, hjørnet for første gang, med. og så spillede man ja. det til med 10 år efter. Det er jo pissefedt. Ja, altså. præcis. <laughs> ja, det lyder faktisk ret fedt. Ja, <laughs> Men det er også derfor, hvis man kun står og tænker, jeg skal mm. høre det der nummer, jeg skal høre det der nummer, og du så går glip af alt det, du måske kan få nyt ind i dit liv, mm. det gør man jo ikke med andre ting. Nej, præcis. Altså. Forhåbentlig. Forhåbentlig. <laughs> Jeg er meget enig. Men det kan måske også godt være sådan lidt uh, TikTok-generation-agtigt, det der med, at, at den jo hele tiden bare laver det, du gerne vil se, mm. så du bare bliver stimuleret på den måde det hele tiden. Noget, altså, der er bare lige for hurtigt at komme ind. Der er altså også en ting i forhold til, at byen har ændret sig utrolig meget efter corona. Ikke? Fordi der er godt nok mange af dem, du skal tænke på, der var jo ligesom dem, der var hvad var det, 15-16 år, da corona ramte, og så post-corona, så var de blevet 18, ikke? Altså sådan, de, folk har aldrig prøvet noget. De kommer ind på en klub, og jeg tænker, jeg, jeg har ikke spillet torsdag i et år nu, men, ja, men du spiller meget. Du spiller også meget torsdag. Mm. Jamen, de ved ikke, hvordan de skal opføre sig. Nej, de, de, de har ingen... de, men det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Og det er sådan en, det, det er både musikmæssigt, tænker jeg, og det er sådan, det må være så De, de, de tror, er... det er en legeplads, der. Ja. ja. Men det tror jeg da helt sikkert også, at vi så øh, Tivoli sidste år på plænen der, hvordan mm. de ligesom måtte lukke nogle 100%. koncerter ned, fordi at de vidste, at det var et vist klientel der, der ikke gav udtryk for, at de kunne styre sig og ødelægge det for alle mm. mulige andre. Lige helt med klientel klientelt, jeg synes, det var forkert, men det handlede mere om, at det er nogen, der ikke har været ude blandt mange mennesker, ja. øh, der ikke ved, hvordan man skal opføre sig. Det vil mm. jeg hellere sige, end at sige, at det var en vis genre og Maria, hvis du skal komme med et øh, godt råd til enten brænsen eller dem, der overvejer at blive DJ eller gæsterne på natklubben, hvad skulle det så være? Jamen altså, bare husk på, at med sådan to timers DJ-set, så følger der altså, at du skal kunne klare at have lyst til natarbejde. Sige nej til at komme til din bedste vens fødselsdag. Og så er der en masse, masse, masse timer øh, forud for det arbejde. Så det er ikke øster, champagne og øh, lange rækker af dyre damer, der vil med dig hjem Det er det også. Jeg jeg det I skal ikke mig, at det ikke også eksisterer derude. Men det er ikke, det, man skal gøre det for. Det er simpelthen, fordi man ikke kan lade være. Det er det det, du skal... altså, ja Men jeg tænker, dem, som tror, at det er sådan, DJ-branchen er, må vel også ryge ret hurtigt ud af branchen, når ja. du så finder ja, ud af... Ja, det er at... også derfor, man jo ikke længere, nu når man har været ind i nogle år, bliver nervøs, fordi man har det sådan... Ved du, jeg vil gerne pladsen, altså værsgo, kom endelig, gør dine ting... Og hvis det er en, der bliver rigtig god, så kan man jo kun stå og klappe og sige, kom du er en del af klubben nu, kom vi er kollegaer. Øh, hvilket jeg synes faktisk, vi er blevet rigtig gode til internt mm. som DJ's. Mm. Jeg synes ikke, der er særlig meget backstabbing, medmindre at øh, det nu ja, nej, det er en helt anden historie. Der er rigtig, rigtig meget, vi kan snakke om. Men altså, <laughs> øh, ja, ja. Jeg, jeg kunne komme okay. ind på utalige emner. Mm. Så må vi jo bare lave en tur. Ja, ja. præcis. Men, men øh, hvad var spørgsmålet? Hvis du skulle give et godt råd til enten dem, der overvejer at gå ind i branchen eller bare branchen som den fungerer lige nu, hvad skulle det så være? Respektere øh, hvad hedder det, håndværket, og ikke tro, at, at du bare kan det, fordi at du lige har rørt ved en pult en gang. Øh, for det kan du ikke. Og respektere mig som en DJ. Det er så til den anden del, på den anden side af pulten. Respektere mig som, som DJ. Ja, bare som øhm, menneske. Som menneske er, ja. og, måske mest som menneske er, ja. fordi at det er meget øh, grænseoverskridende, hvad der foregår på klubberne. Ja, men jeg tror, det er den, der er vigtig, fordi jeg kan mærke, at du, du har flere dårlige oplevelser med den, jeg har, og det er jo totalt øh, personligt, men jeg tror, det er jo derfor, at man også skal understrege altså, at have respekt for og fordi du ved ikke, om det er en type, som der måske tager det sådan lidt hårdere end andre, eller en, der ligger sig hjem og har det dårligt, når man lige kommer hjem, fordi man lige skal døje med alle indtrykene, eller et eller andet, så det er bare, altså... Ja, men jeg tænker da også, at hvis man er nede og handle i netto eller fakta, så stiller man mig jo heller ikke om bag kassen, for at, at hjælpe <laughs> med, hvordan de scanner det hurtigere, eller... Nej, nej altså, igen, altså både respekt som menneske, men også respekt for erhvervet, og om at det er, når I bliver booket som DJ, så er det jer, der er eksperterne, og ikke øh, mig som øh, besøger der, Jamen, der er eksperten. Og så altså, han netop tanken om, at hvis den DJ ikke gør det godt nok med musikken, så er de der nok ikke næste weekend. Ja. Altså, den er jo ret simpelt. <laughs> men altså, vi er også i en branche, hvor der er, hvor der er alkohol involveret, mm. og, og det gør jo også, at folk mister deres hæmninger. Øhm, men jeg vil bare gerne, altså, lade være med at, at drikke jer sanseløse. Måske bare hygge jer lidt mere. Og, og bare være til stede. Ja, det tror jeg at det i hvert fald er et godt opråd, bare generelt til drukkulturen, ja, vi har i Danmark. Præcis. At det netop ret ofte stikker ret vildt af. Ja. Inklusiv undertegnet her. Øhm, men, øhm,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 Jeg er dog bedre varm som plejer.